Hola, bona vesprada, sóc Virtu i avui vaig a parlar-vos dels programes de control parental. Bé, bon, millor dit, vaig a llegir-vos el que la meva companyera de feina, Paqui Galiana, ha escrit sobre este tema. Normalment ella ha donat xarles eh, i cursos tant a pares com a alumnes sobre l'ús eh, d'internet i la seva seguretat ixes xarles normalment els pares ens pregunten o ens demanen informació sobre si hi ha algun programeta per controlar o per un poquet saber quin ús estan fent les, les xiquets eh, dels ordinadors i d'Internet. És per aquest motiu que van decidir eh, parlar durant el dia d'avui dels programes de control parental. En aquests darrers anys, internet i les noves tecnologies s'han fet algo quotidià i gastat per molta gent en el dia a dia, però sobretot els menuts és es que es mouen en aquest món com a peix en l'aula. Sí. És per això que es denominem nadius digitals, perquè des de que han nascut l'ordinador, internet, els telèfons mòbils i la resta d'aparells digitals formen part del seu entorn natural i han crescut aprenent a manejar-los igual que si fos un televisor o la resta d'aparells domèstics. Moltes vegades saben més d'internet, ordinadors i xarxes socials que els pra... es... que pares, encara que a vegades es costa i agraeix un poquet el reconèixer-ho. Però, com han après els minuts a gastar tots aquests mitjans si els pares no els hem ensenyat i en el col·legi tampoc? Doncs han après soles, són autodidactes en aquest món i això té el seu perill. Saber gastar un ordinador o moure's per internet o gastar un telèfon o un mòbil no vol dir que ho sapien fer de manera segura. Què passaria si a un nen només apren a caminar el deixem sols per el carrer? Segurament acabaria baix les rodes d'algun vehicle. Doncs a internet el més probable és que passi el mateix i acaben víctimes de qualsevol abús, estafa o perill que hi ha molts a la xarxa, i principalment per a un públic tan pas conscient de riscos i perills com són els menuts. Com a pares, tutors, educadors, què podem fer per evitar aquest desenllaç i que els nostres menuts aprenguin a gastar aquestes eines de la manera més segura possible? Tres són els pilars en què poden ajudar-nos per a aquesta tasca. El primer pilar és la formació informació. Implicar i conscienciar a pares, famílies, escoles per a que estiguen formats o almenys informats en aquestes matèries. Formar els menús també de la mateixa manera que se'ls forma en altres aspectes de la vida quotidiana, com pot ser la seguretat vial. El segon pilar és la legislació. Encara que les lleis no van al mateix ritme que les noves tecnologies, hi ha, hi ha legislació aplicable a aquestes matèries per fer-me el, el seu gust. Aquesta legislació hauria de ser aplicada per les empreses i organismes encarregats de desenvolupar i mantenir programes, jocs informàtics, jocs web, eh, xarxes socials... Mm, és a dir, tot aquest món que comencen a gastar els menors i que necessita una protecció. Per tant, hem que ser conscients de que existeix aquesta legislació i fer-la aplicada. El tercer pilar és la tecnologia. Hem que saber que hi ha programes i eines que es permetteixen controlar i regular l'ús que els menús fan de les noves tecnologies a casa o espais públics com biblioteques i escoles. Entre aquesta tecnologia trobem, trobem els programes de control parental d'aquests últims anem a coneixer un poc més en el programa de avui. Què és un programa de control parental? Són aplicacions informàtiques que tenen la capacitat de controlar i limitar l'accés i ús que els menors fan de l'ordinador i de Internet. Hi ha diferents tipus de programes de control parental. A continuació, anem a veure 3. Faines de control i filtrat de contingut web són programes que bloquegen l'accés a contingut considerats il·legals o nocius, es gasten diferents tècniques de filtrat, com per exemple, filtrar a través de llistes blanques i negres, que el que fan és classificar les llistes en les què permet, permetim l'accés, serien les, llistes, les webs que van en les llistes blanques, i les, en les llistes negres les webs que no són permeses. Es pot filtrar també per paraules claus que apareixen dins de la web, per imatges, perquè les imatges normalment eh, solen tindre una descripció que identifica quin tipus d'imatge és, i per etiquetes i classificació que la persona que ha fet la web o, o la persona que és el propietari eh, ha posat dins la pròpia web. La segona classificació o el segon tipus de, de programes de contraparental que trobem seria les eines per a regular el temps de connexió a internet. En aquest cas eh, són programes que es permeten regular quantes hores al dia es connecta el menor a internet els dies de la setmana, què ho pot fer, el temps de connexió que, que se li permet... En definitiva, el que es busca és educar en un àmbit d'ús d'internet. En la tercera classificació, o tipus de programes de control parental, estarien les eines per enregistrar els llocs web visitants. Aquests programes no bloquegen l'accés a K-Web, sinó el que fan és enregistrar les pàgines web que han anat accedint des de l'ordinador, per tal que es quede com un repositori i, en aquest cas, el pare després puga tindre un seguiment, una supervisió de les pàgines que els, fills, que els seus fills han visitat. Les últimes versions de sistemes operatius ja incorporen funcionalitats de control parental. Per exemple, el Windows 7 eh, ja té una funcionalitat que permeti, eh, segons els usuaris, limitar el temps de connexió a internet, eh, també limitar l'ús o, o, o classificar també certs programes o jocs eh, específics per, per garantitzar-ho o restringir el seu ús. De la mateixa manera, els navegadors, també han anat, eh, sobretot des de l'última generació, han anat incorporant funcionalitats de control parental, com és el cas de l'assessor de continguts de l'Internet Explorer. A partir de la versió 6 ja té aquesta funcionalitat activa. També hi ha altres programes que eh, cada vegada, encara que no han sigut creats inicialment, han anat afegint que eh, per donar-li un, un valor a, a afegit al programa, i és el cas dels antivírus. La majoria dels antivírus d'avui, eh, per garantitzar seguretat, també inclouen eh, programes de control parental, per exemple, el cas del no-32 antivirus. Com podeu veure o com podeu comprovar, Eh, per a, no cal recórrer a, a programes cars, i es, eh, específics i complicats per poder gastar les eines de control parental. que eh, Acabeu d'escoltar que ja n'hi ha coses eh, implementades en els sistemes operatius i en els navegadors, així que podeu començar a trastetjar i a veure com, com, es, fan estes, eh, com es poden gastar aquestes funcionalitats. Ara bé, també dir-vos, eh, si heu provat alguna ferramenta específica eh, o aquestes mateixes, Eh, con, coincidiu en nosaltres en afirmar que no sempre són senzilles de gastar ni de configurar, ja que no solen ser ni intuitives ni, mm, i, i molt complicades de, de, de la, més que la instal·lació i la configuració. Tot i això no hem descuidar la seguretat dels menors per aquest motiu i sempre poden recórrer a professionals que ens poden orientar o prestar aquest servissin de la mateixa forma que recorren també a professionals com poden ser els mecànics per a posar el nostre vehicle a punt i circular segurs. Mai hem que menysprear els riscos de la xarxa i fonamentalment, quan parlem de menors, eh, ja que tenim l'obligació com a pares, tutors, educadors de protegir-los i proporcionar-los un entorn segur. Junts a aquest post anem a deixar també eh, alguns enllaços perquè vos ajudi si voleu saber més informació sobre els programes de control parental, vale? com eh, altres notícies que, que van publicar en, en el seu dia. I sobretot eh, comentar-vos que esperem que vos hagi agradat el programa i esperar-vos eh, pel pròxim que si no passa res el tema a tractar serà el phishing.